Мемуари Гейші Артур Голден Розділ 27 Влітку того ж таки 1939 року моє життя так переповнювали різні заходи, періодичні зустрічі з генералом, танцювальні вистави, що вранці, намагаючись підвестися з ліжка, я часто почувала себе мішком, набитим цвяхами. Зазвичай після полудня про втому мені вдавалося забути. Мама мені ніколи не говорила про мої заробітки. Тому уявіть моє здивування, коли вона покликала мене до кімнати і сказала, що за останні шість місяців я заробила більше хацумому та гарбузика разом узятих, Це означає, сказала вона, настав час тобі помінятися з ними кімнатами. Мене, як ви розумієте, не дуже втішили її слова. Нам із хацумому вдалося прожити ці кілька років, практично не стикаючись одна з одною. Але я вважала її сплячим тигром, а не переможеним. Хацумому, звичайно ж, сприйняла б мамин план обміну кімнатами. Як моє бажання забрати в неї кімнату. Зустрівшись з мамехою того вечора, я передала їй слова мами і згадала про мої страхи, що вогонь у середині Хацумому може спалахнути з новою силою. «Це добре, – сказала мамеха, – ми не покінчимо з цією жінкою, поки не побачимо її крові. А ми її й досі не бачили». «Давай дамо їй шанс і подивимося, у якому ясорубку вона потрапить цього разу». Наступного ранку Анті піднялася нагору з наміром розповісти нам, як ми перевозитимемо речі. Спочатку вона привела мене до кімнати Хацумомо і оголосила, що ця кімната тепер належить мені, і я можу розставити речі, як захочу, а потім відвела Хацумомо та гарбузика до моєї маленької кімнатки. Ми запакувалися, та залишилося тільки перенести речі. Після обіду я почала носити свої коробки через зал. Хотілося похвалитися, що я зібрала таку чудову колекцію речей, як мамеха у моєму віці. Але, на жаль, в країні панував зовсім інший настрій. Косметика та перманент були нещодавно заборонені військовим урядом як надмірність. У джоні викручувалися як могли. Дорогі подарунки здавались чимось нечуваним, тому у мене зберігалося лише кілька сувої у вас – Колекція стереоскопічних фотографій знаменитих місць із гарним срібним окуляром, подарованим мені актором Кабукій Оное Єгором. Як би там не було, я перенесла ці речі через зал поряд зі своєю косметикою, прикрасами, книгами та журналами та склала їх у кутку кімнати. Але навіть увечері ні Хацумому, ні Гарбузик не почали переносити свої речі. На третій день по дорозі зі школи я вирішила – що якщо баночки, які раніше стоятимуть на столику для макіяжу, я попрошу Анті допомогти мені. Піднявшись нагору, я здивувалася, коли побачила, що двері і в мою кімнату, і в кімнату Хацумому відчинені. Розбита баночка з кремом валялася на підлозі. Хацумому сиділа за маленьким столиком, попиваючи щось зі склянки, і читала мій зошит. Геші повинні виявляти особливу скритність щодо знайомих чоловіків – тому ви можете здивуватися, що кілька років тому ще гейшою початківицею я одного разу пішла в магазин і купила гарний зошит, маючи намір вести щоденник. Я була не настільки безглузда, щоб записувати речі, про які гейша ніколи не повинна розповідати. Я писала тільки про свої почуття та думки. Якщо я хотіла що сказати про конкретного чоловіка, то давала кодова ім'я, наприклад, називала нубу «Пан Цу». Тому що іноді він видавав звуки, що нагадували звук цук. Коли я писала про голову, то називала його паном Хаа. Бо одного разу він тяжко видихнув, і цей видих пролунав як Хаа. Але я ніколи не думала про те, що настане момент, коли хтось прочитає мої записи. Са, Юрі, я так рада тебе бачити!» – сказала Хацумому. «І чекала на тебе, щоб розповісти, як мені сподобався твій щоденник. Ти маєш приємний стиль». Мене не вразила твоя каліграфія, але... А ти не помітила запису на першій сторінці? Не впевнена. Давай подивимося. Особисте. Хацумому, будь ласка, поклади зошит на стіл і вийди з моєї кімнати. Ти мене дивуєшся, Юрі. Я просто намагаюся допомогти тобі. Ти тільки послухай хвилинку і побачиш. Наприклад, чому ти дала Нобутащикацу ім'я Панцу? Воно йому зовсім не підходить. Думаю, його слід було б назвати... «Пан Волдир» або «Пан Однорукий». «Хіба я не маю рації? Ти можеш змінити ім'я, якщо хочеш. Я не вимагатиму за це грошей». «Не знаю, про що ти говориш Хацумому, і нічого не писала про Нобу». Хацумому зітхнула, показуючи тим, що викрила мене у брехні, і почала гортати щоденник далі. «Якщо ти пишеш не про Нобу, то скажи, будь ласка, про яку людину можна так написати». Іноді я бачила, як обличчя пана цю напружувалося від злості, якщо якась гейша дивилася на нього. Я ж могла дивитися на нього скільки завгодно, і він ніколи не відчував негативних емоцій. Думаю, він ставився до мене дуже добре. Я не звертала уваги на його шкіру та втрачену руку, і не вважала ці речі дивними та лякаючими. Цікаво знати, хто ж виглядає так само, як ногу. Думаю, ти маєш їх познайомити, у них так багато спільного». У мене дуже заболіло серце. Одна річ, коли несподівано твої секрети стають явними, і зовсім інша, якщо це відбувається через твою дурість. Потрібно було сховати щоденник туди, де Хацумомо не змогла б його знайти. Господар магазину, що залишив відкритим вікно, не може сердитися на зливу, яка зіпсувала його товари. Я підійшла до столу, маючи намір взяти щоденник у хацумому, але вона схопила його, притиснула до грудей і встала. В іншу руку вона взяла склянку з якимось напоєм. Тепер, коли я стояла ближче до неї, то відчула запах саке. Вона була п'яна. «Са Юрі, ти, звичайно ж, хочеш забрати свій щоденник. І я, звичайно ж, збираюся тобі його повернути», – сказала вона і прийшла до дверей. Проблема в тому, що я не перестала його читати. Тому я візьму його до себе, потім покажу мамі. Впевнена, вона із задоволенням прочитає про себе». Після її відходу в паніці я подумала про те, щоб відібрати у неї щоденник, але швидше за все мені б це не вдалося. Я вирішила почекати, поки вона розслабиться, думаючи, що перемогла, і взяти у неї щоденник, коли вона цього не очікує. Мені здавалося це гарною ідеєю. До того моменту, поки я не уявила, як вона ховає щоденник кудись, де його ніколи не вдасться знайти. Вона зачинила за собою двері. Я підійшла до дверей і тихенько промовила. «Хацумому сан, вибач, якщо я грубо розмовляла з тобою, чи можна мені увійти?» «Ні, не можна», – сказала вона. Я все одно відчинила двері. У кімнаті панував жахливий безлад. Щоденник лежав на столі, а Хацумому прикладала рушник до ніг. Я вирішила не виходити із кімнати без щоденника. І тут несподівано мій погляд привернула смарагдова брошка для пояса. Та сама, в крадіжці якої Хацумому звинуватила мене багато років тому, в ніч, коли я застала її в кімнаті прислуги з коханцем. Ніколи не думала, що побачу її знову. Я підійшла до неї та підняла з підлоги. «Чудова ідея», – сказала Хацумому. «Давай, крадемо її коштовності, але я міняю коштовності на готівку. І скільки ж, на твою думку, я мушу заплатити за це?» Я підійшла до Хацумому і показала їй брошку. Її посмішка згасла. Поки Хацумому була збентежена, я швидко взяла щоденник зі столу. Не чекаючи на реакцію Хацумому, я швидко пішла до дверей і зачинила їх за собою. У мене майнула думка відразу піти до мами і показати їй знахідку. Але я розуміла, що мені краще не йти до неї зі щоденником. Якнайшвидше я відчинила двері в комору, де зберігалися кімоно, і поклала щоденник на полицю між двома сукнями – загорнутими в папір. У мене пішло на це кілька секунд, але будь-якої миті Хацумуму могла відчинити двері і застати мене. Зачинивши двері в комору, я кинулася до своєї кімнати і почала відкривати і висувати ящики, намагаючись створити враження, що шукала місце, куди б сховати щоденник. Коли я вийшла в коридор, вона дивилася на мене зі своєї кімнати з легкою посмішкою, ніби показуючи, як тішить її ця ситуація. Мені легко вдавалося зображати стурбованість. Я понесла брошку до маминої кімнати і поклала її на стіл перед нею. Мама відклала журнал і взяла брошку в руки. «Це гарна річ», – сказала вона, – «але сьогодні за неї на чорному ринку ніхто багато не дасть». Впевнена, Хацумому щедро за неї заплатить, мамо», – сказала я. «Ви пам'ятаєте брошку, яку я вкрала в неї багато років тому, та вартість якої ви приписали до моїх боргів? Це вона». Я її щойно знайшла на підлозі біля скриньки із коштовностями Хацумому. «Ви знаєте», – сказала Хацумому, заходячи до кімнати. «Саюрі має рацію, це та сама брошка, яку я втратила. Принаймні так виявилося, я ніколи не сподівалася побачити її знову». «Так, дуже важко знаходити речі, коли ти увесь час п'яний», – сказала я. «Достатньо було уважніше подивитися у своїй коробці з коштовностями». Мама поклала брошку на стіл, продовжуючи дивитися на Хацумому. «Я знайшла брошку в її кімнаті», – сказала Хацумому. Вона сховала її у ящику для косметики. «А навіщо ти лазила до її ящика?» – запитала мама. «Не хотіла вам цього говорити, мамо, але Саюрі лишила щось на своєму столі, і я захотіла це сховати. Розумію, мені слід було відразу принести це вам, але...» Бачите, Саюрі веде щоденник. Минулого року вона мені його показувала. В ньому містяться речі, що компрометують про деяких чоловіків. Щиро кажучи, кілька абзацій присвячені вам, мамо. Я вирішила сказати, що вона бреше, хацомома опинилася в біді, і жодні її аргументи не змінили б ситуації. Десять років тому, коли вона заробляла для Океї найбільше, вона могла звинуватити мене в будь-чому. Могла сказати, що я з'їла оциновки в її кімнаті, і мама записала б на мій рахунок вартість нових. Але тепер нарешті ситуація змінилася. Блискуча кар'єра Хацумомо засихала на гілці, а моя у цей час розквітала. Я стала дочкою Океї та її головною гейшею. Думаю, маму не сильно трубувало, хто має рацію. «Ніякого щоденника немає, мамо», – сказала я. «Хацумомо все вигадала». «Так», – спитала Хацумомо. – «тоді я піду і знайду його. І ви, мамо, зможете його прочитати». Хацумому пішла до моєї кімнати, а мама пішла за нею. Судомно намагаючись знайти щоденник, хацумома влаштувала в моїй кімнаті безлад. «Про який щоденник говорить Хацумомо? запитала мене мама. «Якщо щоденник існує, певна Хацумому його знайде», – сказала я. Хацумомо, сказала мама, – «ти заплатиш Саюрі за брошку?» в крадіжці якої ти її звинуватила. Не знаючи, почула Хацумому мамині слова, коли з ненавистю дивилася на мене. Якби ви запитали мене в ті роки про поворотний момент у моїх стосунках із Хацумому, я б назвала мізуаш. Але хоч мій мізуаш і підняв мене на вищу сходинку, вже недоступну Хацумому, ми могли продовжувати жити поряд одна із одної до самої старості, якби більше між нами нічого не відбувалося. Тому справжній поворотний момент у наших відносинах стався того дня, коли Хацумому прочитала «Міщоденник», а я знайшла брошку для пояса, в крадіжці якої вона мене колись звинуватила. Для того, щоб було легше пояснити, чому це так, дозвольте передати вам слова адмірала Ямомото Ізоруко, сказані якось у чайному домі і Чіріки. Я не була так добре знайома з адміралом Ямомото, який вважався батьком японського імператорського флоту, але мені пощастило брати участь у різних заходах із його участю. Він був маленький на зріст, але казав, що паличка динаміту теж невелика. У присутності адмірала вечірки ставали гучнішими. Того вечора він і ще один гість дійшли до фінального кола гри в п'яницю і домовилися, що той, хто програв, піде купувати презерватив у найближчу аптеку. Просто заради жарту, ви розумієте, ні для чого іншого. Звичайно, адмірал переміг і увесь натовп вибухнув оплесками. «Здорово, що ви не програли, адмірале», – сказав один із його помічників. «Уявіть собі бідолашного аптекаря, який побачив би адмірала Ямомото по той бік прилавка». Усі знайшли це дуже кумедним, але адмірал відповів, що не сумнівався у своїй перемозі. «Перестаньте», – сказала одна з гейш. «Навіть ви можете програти, адмірале». Думаю, це правда, що кожен іноді програє, – сказав він, – але я ніколи. Хтось прийняв це як вихваляння, я ж дотримувалася іншої думки. Адмірал мені здавався людиною, яка дійсно звикла до перемог. Нарешті один із гостей запитав про секрет його успіху. Я ніколи не завдаю поразки людині під час боротьби за щось. Я завдаю поразки його впевненості. Мозок, що сумнівається, не може сконцентруватися на перемозі. Дві людини рівні, абсолютно рівні, тільки коли вони мають однакову кількість впевненості. Не думаю, що я усвідомлювала це на той час. Але після того, як ми з Хацумомо посварилися через щоденник, її мозок навідали сумніви. Вона знала, за жодних обставин мама більше не займе її бік. І від цього почала нагадувати тканину, яку дістали з теплої комори і вивісили на вулиці в погану погоду. Якби Мамеха чула ці пояснення, вона обов'язково висловила б свою незгоду. Її думка щодо Хацумомо істотно відрізнялася від моєї. Вона вірила, що Хацумомо вкрай деструктивна особистість, і все, що від нас вимагалося, це змушувати її слідувати в напрямку, що нас цікавить. Можливо, Мамеха мала рацію, не знаю. Правда, те, що за роки, які минули з часу мого мізуажу, з трапилася хвороба характеру, якщо така існує. Вона втратила почуття міри у випивці і не контролювала напади жорстокості. На той час Хацумомо, здавалося, перестала розрізняти своїх ворогів і іноді діставалося навіть гарбузику. Траплялося, що під час вечірок вона допускала образливі зауваження на адресу чоловіків, яких розважала. І інше, вона вже не була такою ж красивою, як раніше – Її шкіра здавалася восковою, а риси обличчя набряклими. Хоча, мабуть, це моє сприйняття. Дерево може здаватися прекрасним, але коли ти помічаєш, що воно вражене шкідниками і кінчики гілок засохли від хвороби, здається, і саме дерево втрачає свою колишню красу. Всі знають, поранений тигр дуже небезпечний. Тому мамеха наполягала на тому, щоб ми супроводжували хацумом-оджіоном кілька наступних тижнів – Почасти Мамеха вирішила стежити за нею, щоб вона не розповіла Нобу про зміст мого щоденника і про пана Ха, в якому Нобу міг впізнати голову. Але, що найважливіше, Мамеха хотіла зробити життя Хацумомо нестерпним. «Коли ти хочеш зламати дошку, – сказала Мамеха, – розколоти її посередині лише перший крок. Успіх приходить тільки після того, як ти пострибаєш на ній догори-донизу» поки вона не розколиться на дві частинки. Отже, щовечора, за винятком тих днів, коли вона не могла пропустити заходи, мамеха приходила в нашу Окею і чекала, поки Хацумому вийде, а потім йшла за нею. Нам із мамехою не завжди вдавалося бути разом, але зазвичай принаймні комусь із нас вдавалося йти за нею з вечірки на вечірку. Першої ночі Хацумому знайшла це цікавим, але наприкінці четвертого дня вона дивилася на нас примруженими злими очима, їй явно важко вдавалося мило розважати чоловіка. Наступного тижня вона несподівано розвернулася Леєю і підійшла до нас. «Собаки переслідують своїх господарів. Ви обидві слідуєте за мною всюди. Отже, хочете, щоб я ставилася до вас як до собак? Знаєте, як я роблю собаками, які мені не подобаються?» Сказавши це, вона вдарила мамеху по голові. Я закричала, сподіваючись своїм криком зупинити Хацумому. Вона подивилась на мене налитими агресивними очима і пішла. Усі на алеї помітили те, що сталося. Декілька людей підійшли подивитися, чи все нормально з мамехою. Вона запевнила їх, що все добре, і сумам сказала: "Бідолашна хацумому, напевно, лікар має рацію. Вона дійсно божеволіє". Жодного лікаря, звичайно, не існувало, але слова мамехи справили бажаний ефект. Незабаром Джіоном поширилися чутки, що лікар оголосив Хацумому психічно неврівноваженою. Довгі роки Хацумому підтримувала близькі стосунки зі знаменитим актором кабукі Бандо Шоїро. Шоїро був он нагата, виконавець жіночих ролей. Якось у журнальному інтерв'ю він назвав Хацумому найкрасивішою з усіх жінок, яких йому доводилося зустрічати, і сказав, що на сцені часто імітує її жести. Тому, звичайно, щоразу, коли Шоїро приїжджав до міста, Хацумомо відвідувала його. Якось займаючись підготовкою чайної церемонії для групи морських офіцерів, я дізналася, що Шоїро відвідає одну вечірку в районі Понточо, на другому березі річки. Я поспішила в Окейю, але Хацумомо на той час уже одяглася і пішла. Вона зробила те саме, що я колись робила, коли не хотіла, щоб мене переслідували Хацумомо з гарбузиком. Мені дуже хотілося поділитися інформацією з мамехою, тож я пішла до неї. На жаль, її не було на місці. Служниця сказала мені, що вона півгодини тому пішла на службу. Я точно знала, що це означає. Мамеха пішла до невеликого храму на сході Джіона помолитися перед трьома статуями Джизо, зведеними на її гроші. Джизо – душі померлих дітей. Мамеха поставила три статуї на згадку про трьох дітей – які могли б народитися, якби вона не зробила на вимогу барона три аборти. Якби вона була не в храмі, я пішла б її шукати. Але в такий інтимний момент мені не хотілося її турбувати. До того ж, вона швидше за все не хотіла, щоб я знала про її похід туди. Я залишилася чекати на неї в апартаментах і попросила Тацумі приготувати мені чай. Нарешті мамеха повернулася. З увічливості я не стала одразу розповідати про мету свого візиту – тому якийсь час ми поговорили про майбутній фестиваль віків, на якому мамеха мала зображати пані Мурасакі Шикубу, автора казок Гені. Нарешті мамеха відірвалася від чашки чорного чаю, і я повідомила свою новину. «Чудово», – сказала вона, – «Хацумомо збирається розслабитись і думає, що ми її не знайдемо». Враховуючи ту увагу, яку їй зазвичай надає Шоїро, вона матиме прекрасний настрій. Тут ми й увійдемо, як вривається неприємний запах із вулиці, і зовсім зіпсуємо їй вечір. Пам'ятаючи, як жорстоко Хацумому зі мною поводилася усі ці роки, і як я її ненавиділа, мене мав би надихати цей план. Але можливість змусити Хацумому страждати не приносила мені задоволення. І згадала, як у дитинстві, плаваючи в ставку поряд із нашим будинком на підпитку, я відчула жахливе печіння в плечі. Мене вжалила оса. Я намагалася звільнитися від моєї шкіри. Я розгубилася, але один хлопчик зірвав осу з моєї шкіри та тримав її за крила. Усі почали вирішувати, як її вбити. У мене дуже боліло плече. Я, звичайно, не відчувала до неї добрих почуттів. Але у мене заболіло в грудях від думки, що цю крихітну істоту ніщо не може врятувати від смерті, від якої її відокремлювала мить. Зараз у мене виникли ті ж почуття щодо Хацумому. Багато вечорів поспіль ми переслідували її по Джіону до тих пір, поки вона не поверталася в Окею тільки щоб позбутися нас. Як би там не було, о 9 годині вечора ми попрямували до району Понточо. На відміну від Джіона, який тягнувся на кілька кварталів, Понточо складався з однієї вулиці, розташованої вздовж берега річки. Люди часто називали цей район ліжком вугра через його форму. Осіннє повітря було досить прохолодним того вечора, проте вечірка Шоїро проходила на вулиці, на дерев'яній веранді над водою. Ніхто не звернув на нас уваги, коли ми вийшли. Веранда гарно освітлювалася паперовими ліхтарями, а річка золотилася від величезної кількості вогнів у ресторані на протилежному березі. Усі слухали Шоїро, який розповідав історію своїм співучим голосом. Потрібно було бачити, як скривилося обличчя Хацумому, коли вона побачила нас. Мамиха сіла поряд із Хацумому і вклонилася. Я ж сіла в протилежному кінці веранди поруч із людиною похилого віку, який виявився музикантом Тачибана Зенсаку, чиї старі записи були навіть у мене. Цього вечора я дізналася, що Тачибана сліпий. Незалежно від мети нашого візиту, я отримувала задоволення від розмови з цією людиною. Несподівано всі засміялися. Шогіру мав чудову міміку. Він був струнким, як гілка верби, з елегантними пальцями, дуже довгим обличчям, яким творив чудеса. Йому легко вдалося б обдурити групу мавп, змусивши їх повірити, що він із їхньої зграї. У той момент він передражнював гейшу – Жінку років п'ятдесяти, яка сиділа поруч із ним. Використовуючи свої жіночі жести, граючи губами та очима, він досягнув такої подібності, що я й не знала, чи сміятися мені, чи прикривати рукою відкритий від здивування рот. Я бачила, що Єро на сцені, але те, що він виробляв тут, виявилося набагато цікавішим. Та Чубана нахилився до мене і спитав пошепки, що він робить. Зображує літню гейшу, яка сидить поруч із ним. «А, – сказав Тачибана, – це Ічіварі. Потім він поплескав мене по плечу, щоб привернути мою увагу. Директор театру Мінаміза, – уточнив він і показав мені мізинець під столом. У Японії показаний мізинець означає «коханець чи коханка». Тачибана жестом казав мені, що гейша на ім'я Ічіварі – коханка директора театру. Директор теж був серед гостей і сміявся найголосніше. Через якийсь час, знову когось не слідуючи, одним із пальців Шоїро задер носа. У цей момент усі вибухнули таким гучним сміхом, що веранда затремтіла, Я цього не знала, але задирати носа була відома звичка і чіварі. Коли вона побачила це, то закрила обличчя рукавом кімоно, а Шоїро, що досить багато випив – Продовжував наслідувати її навіть після цього. Усі вже сміялися набагато стриманіше, бо Шоїро переступив межу між смішним і жорстоким. Тільки Хацумому, здавалося, продовжувала знаходити це смішним. Нарешті директор театру сказав, «Ну годі, Шоїро-сан, прибережіть трохи енергії для завтрашнього спектаклю. До речі, ви знаєте, що сидите поруч із однією з найбільших танцівниць у Джіоні. Я пропоную попросити її станцювати». Звичайно, директор говорив про мамеху. «О, ні, не хочу зараз ніяких танців», – сказав Шоїро, який, як я зрозуміла через роки, сам вважав за краще бути центром уваги. «Крім того, мені весело. Шоїро-сан, ви не повинні впускати нагоди побачити знамениту мамеху», – сказав директор цього разу вже наполегливіше. Декілька гейш теж висловилися «за». І нарешті Шоїро вмовили попросити мамеху станцювати. Я побачила, яка незадоволена Хацумому. Вона налила що йіро ще саке, а потім він їй. Вони перезирнулися так, ніби говорили одне одному, що їхня вечірка зіпсована. Через кілька хвилин служницю послали за семесеном, потім одна з гейш налаштувала його і почала грати. Мамеха виконала кілька коротких танців. Практично кожен погодився, б, що Мамеха красива жінка. Але дуже мало хто знаходив її красивішою, ніж Хацумому. Тому не можу сказати точно, що привабило в ній Шоїро. Можливо, подіяло випити саке, а можливо, танець мамехи, який вдався. Адже Шоїро сам був танцюристом. Щоб це не було, але на той час, коли мамеха повернулася за стіл, Шоїро уважно подивився на неї і попросив сісти поряд із ним. Коли вона зробила це, він налив їй саке і обернувся спиною до Хацумому. Очі Хацумому звузилися, і вона стиснула губи. Що ж до мамехи, то я ніколи не бачила її фліртуючою і з кимось навмисне, як зараз із Шоїро. Її голос став вищим, а очі ковзали з його грудей до обличчя і назад. Потім одна з гейш запитала Шоїро, чи чув він щось про Баюрі-сан. «Баюрі-сан», – сказав Шоїро, – у своїй найдраматичнішій манері залишив мене. Я гадки не мала, про кого говорить Шоїро, але Тачибана пошипки пояснив мені, що Баюрі Сан – англійський актор Базіль Радбоун, хоч і це ім'я мені було невідоме. Кілька років тому Шоїро їздив на гастролі з театром Кабуки до Лондона. Він так сподобався акторові Радбоуну, що за допомогою перекладача між ними зав'язалося щось схоже на дружбу. Шоїро отримував задоволення від уваги таких жінок, як Хацумому та Мамеха, але насправді був гомосексуалістом. І після його поїздки в Англію ходив жарт про його розбите серце, тому що Баюрі Сана цікавили чоловіки. «Мені сумно», – спокійно сказала одна з гейш, – що Роман не відбувся. Всі, крім Хацумому, засміялися. Вона ж продовжувала сердито дивитись на Шоїро. «Зараз я вам покажу різницю між мною та Баюрі Сан». Сказав Шоїро. Він підвівся, попросив мамеху приєднатися і провів її на вільне місце в кімнаті. «Під час роботи я виглядаю так», – сказав він. Він почав ходити з одного кута до іншого, тримаючи в руці віяло і енергійно працюючи за п'ястям. Голова його при цьому бовталася туди-сюди, як на гойдалках. Коли ж працює баюрі Сан, він виглядає так. Тут він схопив мамеху, при цьому треба було бачити здивований вираз її обличчя, коли він притис мамеху до підлоги в пристрасних обіймах і обсипав поцілунками її обличчя. Усі в кімнаті заплескали в долоні, усі, крім Хацумому. «Що він робить?» – тихо спитав мене Тачибана. Мені здалося, що ніхто не чув його питання, але перш ніж я встигла відповісти, хацумома закричала, «Він корчить із себе дурня, ось що він робить!» «О, Хацумомо-сан!» – сказав Шоїро. «Та ти ж ревнуєш!» «Звичайно!» – сказала мамеха. «Ви маєте поцілувати її так само, як і мене!» Шоїро на вмовив Хацумомо, нарешті вона встала. Він обійняв її та нахилив до підлоги. Несподівано, що скрикнув. Хацумомо вдарила його не так сильно, щоби виступила кров, але досить сильно, щоб шокувати». Вона встала, блискаючи очима від злості та стиснувши зуби. «Що трапилося?» – запитав мене Тачибана. Його слова пролунали так виразно в тихій кімнаті, наче хтось вдарив у дзвін. Я не відповіла, але коли він почув хникання Шоїро і важке дихання Хацумомо, думаю, про все здогадався. «Хацумомо-сан, будь ласка!» – сказала мамеха дуже спокійним голосом. «Зроби це для мене, постарайся заспокоїтися!» Не знаю, чи на неї подіяли слова мамехи, чи у Хацумому справді була хвора психіка, але вона кинулася на Шоїро і почала бити його. Мені здалося, вона божеволіє. Директор театру зірвався з місця і побіг зупиняти її. Мамеха кудись втекла і за хвилину повернулася з господаркою чайного будинку. На той час директор театру тримав руки Хацумому в неї за спиною. Я вирішила, що криза минула – як раптом Шоїро закричав так голосно, що чути було на іншому березі річки – ти монстр, ти мене побила. Не знаю, що б ми робили без господині. Вона дуже спокійно і по-доброму поговорила із Шоїро, подавши сигнал директору театру вивезти Хацумому. Як я пізніше дізналася, він навіть не завів її в чайний будинок, а просто спустився з нею сходами і виштовхав її на вулицю. Цієї ночі Хацумому не повернулася в Окею. Вона повернулася наступного дня з розпатланим волоссям. і Від неї так пахло, немов у неї були проблеми зі шлунком. Мама відразу запросила її до своєї кімнати, і Хацумому довго звідти не виходила. Через кілька днів Хацумому пішла з Океї у простій бавовняній сукні, яку дала їй мама із зачіскою, яку я ніколи раніше не бачила. Копиця волосся, яка падає на плечі. З сумкою з речами та прикрасами. Вона ні з ким із нас не попрощалася, а просто вийшла на двір. Пішла вона не з власної волі, мама вигнала її. Мамеха вважала, що мама намагалася позбутися її вже протягом кількох років. Так це чи ні, не знаю, але впевнена, мама з радістю позбулася одного зайвого рота. А цю мама вже давно не заробляла таких грошей, як раніше, а зараз було, як ніколи, важко добувати їжу. Якби не поповзли чутки про психічну неврівноваженість Хацумому, інші Океї з задоволенням прийняли б її, навіть після події з Шоїро. Але вона була схожа на чайник, який одного прекрасного дня міг обпекти руку будь-кого, хто ним користується. Усі у Джіоні розуміли це. Я навіть точно не знаю подальшої долі Хацумому. Я чула, що через кілька років після війни вона працювала повією в районі Міягавачо. Але, мабуть, пробула там недовго. Один чоловік, який також дізнався, що Хацумому працює по вією, захотів знайти її і запропонувати якусь роботу у своєму бізнесі. Він шукав її, але знає, що не знайшов. Через роки вона, напевно, спилася. І, звичайно, вона була не першою і не останньою гейшою, у кого спіткала така доля. Так само, як людина звикає до хворої ноги, ми всі в Океї звикли до Хацумому. Думаю, тільки згодом ми усвідомили, скільки шкоди вона нам завдавала. Навіть коли Хацумому нічого не робила, а просто спала у своїй кімнаті, служниці знали, що вона там і протягом дня обов'язково їх принизить. Вони жили в постійній напрузі, порівнянні з прогулянкою по замерзлому ставку, коли будь-якої миті може тріснути лід. Що ж до гарбузика, думаю, вона звикла до тяжкої залежності від своєї старшої сестри, і почувала себе втраченою без неї. Я стала основним джерелом доходів для Океї, але навіть мені знадобився якийсь час для позбавлення паростків, посіяних Хацумому. Навіть через роки після її зникнення, щоразу, коли чоловік дивно дивився на мене, я думала про те, що, мабуть, Хацумома наговорила йому гидоту про мене. Щоразу, підіймаючи сходами на другий поверх Океї, завмираючи від страху, я боялася побачити на сходах Хацумому яка горіла постійним бажанням когось образити. Не можу сказати вам, скільки разів я доходила до останньої сходинки і зненацька розуміла, що Хацумому більше немає в Океї. Вона пішла, але здавалося, навіть сам простір кімнати зберігав її присутність. Навіть зараз, будучи літньою жінкою, я іноді, дивлячись у дзеркало свого столика для макіяжу, боюся побачити її привид, який посміхається».